איוב, פרק כ"ו ויען איוב ויאמר, מה עזרת ללא כח? הושעת זרוע לא עוז? מה יעצת ללא חכמה? ותושייה לרוב הודעת? את מי הגדת מלין? ונשמט מי יצאה ממכה? הרפאים יחוללו, מתחת מים ושוכניהם. ערום שאול נגדו, ואין כסות לאבדון.